Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajiina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, Mwenye kurehemu. Sa'al sa'ilun bi'adhabin waqi'. Muulizaji aliuliza juu ya adhabu itakayotokea. Nil kafirina laysa lahu wa makafiri ambao hapana wezae kuizuia. Minallahi dhil ma'arij. Kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye mbingu za daraja. Ta'ruju Ta al mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana malaika na roho hupanda kwenda kwake katika siku ambayo kadiri yake ni miaka 50000 tasbir sabran jamila basi subiri kwa subira njema innahum yarunahu ba'ida hakika wao wanaiona iko mbali wa qariba na sisi tunaiona iko karibu yauma takunu asma'uka almuhli ambayo mbinguni zitakapokuwa kama madeni iliyoyushwa watakunul jibalu kal'ihn na milima itakuwa kama sufi wala yas'anu hamimun hamima wala jamaa hata jamaa yake yudassrunhum yawaddu almujrim law yaftadi min 'adhabi yawmi idhin bibani ijapokuwa wataonyeshwa onane Atatamani mkosefu ulao ajikomboe na adhabu ya siku hiyo kwa kuwatoa fidia wanawe wa wa akhi. na mkewe na nduguye wa na jamaa zake waliokuwa wa kimkimo wa man fi thumma yunji. na wote waliomw duniani يشاء وقيه كن لاننها لا حشا wa hakika huo ni moto mkali kabisa nazaa'atan li shawaa unao ngozi ya kichwa tad'u man adbara wa tawalla utamwita kila aliegeuza mgongo na akageuka wa jamaa na akokusanya mali kisha akayahifadhi innal insana khalaqa halu'a hakika mtu ameumbwa na papara idha massahu sharru jazua inapomgusa shari hupapatika wa idha massahu alkhayru manua na inapomgusa khairi huizuilia illa almusallin isipokuwa wanausali alladhina ala salatihim daimu ambao wanadumisha sala zao walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum ambao katika mali yao haki maalum wa mwenye kuomba na anayejizuili ya kuomba walladhina yuqaddiquna biyawmid-deen na ambao wanaisadikisi siku ya malipo walladhina hum min 'adhabi rabbihim mushfiqoon na ambao wanaiogopa adhabo itokayo kwa mula wao mlezi inna rabbihim Hakika kadhabu ya mula wao mlezi si ya kuaminika nayo walladhina hum na ambao wanahifadhi hifadhi zao illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum isipokuwa kwa wake zao au iliyowiliki mikono yao ya kume basi hao hawalaumiiwi thamani batagawara alika faulaikahumul aadun lakini wanaotaka kinyume ya haya basi hao ndio wanaoruka mipaka na ambao wanazichunga amana zao na ahadi zao walladhina hum na ambao wanasimama imara katika shahidi wao ala salatihim na ambao wanazihifadhi sala zao ulaiika fi jannatin mukarramun Ao ndiyo watakaoheshimiwa peponi Allahu akbar Allahu akbar La... Sura tul Maarij maka. Katika sura hii tukufu kipo kitisho kwa siku ya Kiama na kutia hofu kwa urefu wake na vitisho vikubwa vikubwa na adhabu ambazo hazikubaliwi kutolewa fidia hata ya wana wala mke wala ndugu wala ukoo mzima bali haikubaliwi fidia ya watu wa dunia nzima Na katika sura hii unatolewa kombo dhaifu wa binadamu wakati wa shida na nema, Isipokuwa aliokolewa na Mwenyezi Mungu kwa uchamgu na vitendo vyema. Hao wanasalimika na udhaifu huo. Humo vile vile yanaelezwa ya kuchukiza tabia ya makafiri ya kuona tamaa ya uharibifu. Na Mwishoni anausiwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam awawachilie mbali na upumbavu wao na mchezo wao mpaka wakutane na siku yao walioahidiwa ameita mwenye kuita kuhimiza kama kufanya kejeli ile upezi adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambayo hapana shaka itawashukia makafiri wala hapana chochote cha kuzuia adhabu hiyo kwani hiyo inatoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye mbingu, ambaye huko ndiko zinatoka nguvu zinazosimama na hukumu inayotekelezwa Malaika na Jibrili wanapanda kwenda kunakotoka amri yake kwa siku ambayo urefu wake ni miaka elfu kwa mujibu wa hisabu ya miaka duniani. Basi ewe Muhammad, subiri wastahimili hizo. Kijili zao na kuhimiza kwawa adhabu kwa subira isiyo na mbabaiko ndani yake wala mashtaka. Hakika hao makafiri wanaiona hiyo siku ya Kiama. Ni kitu cha muhali kutokea. Na sisi tunaona kuwa ni jambo jepesi katika uweza wetu wala hali na uzito wowote. Siku mbingu itakapokuwa kama fedha iliyoyayuka na milima itakapokuwa kama sufi iliyotiwa rangi na ikapigwa. Wala jamaa hamuulizi jamaa yake nini hali yako kwa sababu kila mmoja akishughulikia nafsi yake watakuwa ukijulishana wao kwa wao mpaka wajuwane barabara na ila hali hapana muulizae mwezi kitu kafiri atatamani la wangepata kujikomboa wa nafsi yake na adhabu hiyo ya kiyama kwa kumtoa mwanawe awenifidia yake au mkewe au nduguye au jamaa zake aliyohusiana nao na wote waliomo duniani apate kokoka yetu Ewe mkosefu, wacha hayo unayatamani ya kutaka kujikomboa kwa fidia. Hakika huo moto unawaka waka kweli. Utakababua mikono yako na miguu yako na viungo vyako vyote. Utanadi kwa jinai la huyo aliyechahi haki na akachotifu, na akikusanya mali akayaweka katika mabwete yake wala hakutoa haki ya Mwenyezi Mungu iliyomo katika hayo mali. Hakika tabia ya binadamu ni papara mwingi kupapatika, na kutoridhika kifiki na la karaha na uzito na ni mwingi wa kuzuia na kunemakepataheri na neema isipokuwa wanaosali ambao wanadumisha sagao hawakikosi hata kipindi kimoja hao Mwenyezi Mungu huwakinga na huwawezesha kutenda yaliokuwa yaheri na wale ambao katika mali yao ipo haki iliwainiwa iliyowekwa kwa ajili ya wasikini mwenye kuomba kutaka msaada na wale kuomba pia katika wanazuilika kuomba wanaingia si wenye kustahi na kuna vibaya tu bali pia wasiyoweza kuomba kama watoto wachanga wagonjwa na wanyama pia na wale wanaoisadikisi kwa malipo basi wanajitayarisha kwa ajili yake na wale wanaoiogopa adhabu ya mwela wa Mlezi basi wanajikinga nayo wana hawajitii katika jambo linaloleta adhabu hiyo kwani hakika adhabu ya Mola wao Mlezi hapana hata mmoja anayeweza kuaminika nayo isimpate na ambao tupu zao hata hawaemewi na matamanio yao lakini kwa wake zao na masuria wao hawa hifadhi kwa sababu hapo hawa naumiwi tabia za dunia basi mwenye kutafuta starehe ya maingiliano go wa wake na masuria basi hao tena ni wenye kuikiuka halali na kuingia katika haramu na hao wenye kutihifadhi amana ta sheria na mana zawaje wa Mwenyezi Mungu na walilazimika nayo kwa Mwenyezi Mungu na kwa watu bila kufuni wala kupunja na ambao kwa shahada zao na wamesimama sawa sawa kwa haki bila kuficha lolijua na wanaojifunza sala za akizisali sawa sawa kutoka watu wenye sifa kama hizo nzuri watakuwa ni wenye kuheshimiwa mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu huko peponi